Минали дні. Тремтячими, безсилими ногами Ростем ходив уже по хаті. Його дратувало, що не мав звістки від Мір'єм. Чом не напише хоч кілька слів? Правда, їй трудно, а все ж? Чи не дістала його листів? Невже Айше загубила або хто перейняв? Вона ж, певно, чула, що сталося з ним. Як би дізнатися, що з нею? Єдиний спосіб, а ще, а й тої не видко. Рустем ні з ким не ділився своїм щастям, навіть Джафер, найкращий приятель його, нічого не відав про те. Хіба попрохать Джафера щоб покликав Айше? Джафер розшукав таки Рустему небогу. Вона клялась й божила, що передала мріє листи, але та нічого їй не давала. Що ж сталося? Чи здорова вона? Здорова? Чи не плаче? Ні, така, як завжди. Чом же не пише? Айше низала плечима і витріщала очі. Рустем заходив в голову, не спав по ночах і турбувався. Ходив сердитий, роздратований і сварився із діафером. Коли ж за кілька день знов прибігла Айше, і всунула в руки сірий клаптик паперу і ще теплий від пробування попід халатом на грудях, руки в нього тремтіли так, що він роздер цидулку і забув про небогу, а й ще надулась і довго стояла в куточку здивована й ображена. «Багацько сліз вилляли мої очі, – читав Рустем, – коли я почула, що тебе мало не убили. Я зразу хотіла бігти до тебе, – та Аллах у час послав мені розум, і за те що дня молюся і дякую Його. З того вийшло б погане для обох нас. ще казала, що тобі краще, що ти вже ходиш, і за все дякую Бога. А Він міг би тяжче скарати тебе за твоє глузування з нашої віри. Ти до мене писав, а я збиралась довго, не знала, що сказати». Наслав Аллах на мою бідну голову думи, а я билася в них, як павук у тенетах. Важка голова стала, а серце ще важче. Побила посуду, як несла батькові каву, спалила пілав, помагаючи матері, і не було що їсти в той день. Мати побила, а я невинна. Все через думи. По ночах теж думаю, чи були б ми з тобою щасливі? Чи благословив би Аллах шлюб наш проти волі батьків наших? Я знаю, вони не так думають, як ми. Та вони ще живі, а пророк сказав: "Спусти перед ними крило твоєї покори, слухайся їх". Ти пишеш рустеми про новий світ, обіцяєш показати його мені. Душа моя рветься до нього. Та чи прийняло б серце наше радість коли б упала на землю сльоза з батькового ока. Я довго думала, Рустеме, так довго, що лиця у мене запались, наче від посту, а руки втратили силу. Мої очі не знають сну й червоні від сліз. Аллах милосердний змилувався наді мною і сказав мені в серці моєму, «Кріпись! Нехай Рустем піде до батька, упаде йому в ноги і скаже, Мій. Гріх моя покута, тоді твоя буду навіки. Тоді виблагай у батька дозвіл побратись, і мій тато пристане насе. Такі думи вклав мені Бог в серце одної ночі, і я не смію зламати його слово. Коли ж цього не зробиш, така моя доля. Кожній людині до шиї Аллах прив'язав його птаху. Так каже пророк, не пиши мені більше, не шукай стрічі. Я буду твоєю перед людьми і Богом, чесно, відкрито, як у людей. Прости, Рустеме, за ті необачні слова, що я досі писала і говорила. Шайтан замутив тоді мій розум. Твоя нещасна, Мір'єн.